Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du Faniqillah wa tifidzin azami Allah wa iya'kum kita lanjutkan pengajian kita, itu sesi tanya jawab tentunya banyak sekali pertanyaan yang masuk dan disensor jadi kalau pertanyaannya tidak sampai ke saya, jangan salahkan saya salahkan yang sensor Kemudian pun yang masuk kepada saya tidak semua saya jawab karena ada yang mungkin sulit tidak bisa saya jawab dan bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lain. Pertanyaan berikutnya, Ustadz tadi menyampaikan baiknya berhubungan interaksi sesekali bertemu Tidak terus-terusan, bagaimana dengan kami yang tinggal bersama kedua orang tua kita dan bagaimana sis agar istri akur dengan ibu saya? Kalau dengan orang tua ya ketemu tiap hari Ini maksudnya dengan teman-teman Ketemu istri pun tiap hari, jangan tidak tiap hari Kecuali kalau punya Berapa pos ya lain cerita itu memang Tapi kalau istri cuma satu ya itu aja Udah menghukuman lagi, tiap hari ketemu eh, Orang tua pun demikian, kalau bisa ketemu dengan orang tua Tiap hari ya itu yang terbaik Pembicaraan saya tadi tentang Bersama teman-teman Teman-teman nah, kalau sudah ketemu pembicaranya tidak teratur, tidak terarah kemana-mana, ngelur ngidul bercanda. Ini kalau waktunya tidak banyak tidak jadi masalah. Ini menambah kecintaan. Ya, apalagi bertemu dalam rangka kegiatan islami, dalam rangka da'wah, dalam rangka safari da'wah misalnya, dalam rangka kegiatan pengajian. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan sampai 4 jam, 3 jam, ini tidak menjadikan pertemuan tersebut kelezatan. Tetapi tidak enak rasanya. Dan ini bisa kita rasakan sendiri ini yang maksud saya pertemuan dengan teman-teman yang dihindari untuk terus menerus sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang dipersilisikan tentang keserhannya zurqiban tasdatoban maksudnya ziarohilah sesekali maka akan menambah kecintaan dan bagaimana tips agar istri akur dengan ibu saya ini berat memang antara istri dengan seorang istri dengan ibu mertuanya. Sering terjadi cekcok jika berkumpul antara istri dengan ibu mertua. Karena memang ee, ibu, terutama ibu-ibu, ya seorang ibu yang telah merawat anaknya dengan begitu perhatian, kemudian ternyata anaknya menikah dengan seorang wanita, terkadang ada kecemburuan. Kecemburuan tertaklak nampak bahwasannya putranya yang dia rawat, yang dia lahirkan ini, ternyata lebih perhatian terhadap istrinya. Hadiahnya lebih banyak Ibunya kurang diberi apa Hadiah misalnya Perhatian waktu juga kurang Ini diantara e, Kemudorotan atau hal-hal yang dikhawatirkan timbul Jika berkumpul antara istri dengan ibu Kemudian Ibu terkadang salah juga Terkadang dari siapa Dia ingin Menantunya istri anaknya ini Menservis anaknya dengan servis yang luar biasa terkadang sang ibu mengatakan dulu saya sama bapak bapakmu nggak seperti istrimu sama kamu dia mengkiaskan wanita zaman sekarang dengan siti nurbaya jangan dia kondisinya sekarang berubah sekarang menjadi apa berubah pelayan itu yang terbaik dan ibu selalu menginginkan yang terbaik dari menantunya ingin melihat pelayanan terbaik dari menantunya dan menantunya tidak mampu menantunya tidak mampu untuk bisa melayani suaminya atau anak dari ibu tersebut dengan pelayanan yang baik. Setelah kala dilihat oleh sang ibu seperti ini atau anaknya kurang bisa mendidik cucu-cucunya, hmm. timbullah cekcok dari sang ibu. Oleh karenanya disinilah yang lebih berperan adalah sang suami yang paling berperan dalam dalam menggabungkan kebaikan antara istri dengan ibu. Tapi rawan, memang rawan. Ya, oleh karenanya kala terjadi cekcok antara Isti dengan ibu mertua maka yang paling berperan adalah seorang suami. Jangan sampai dia e, membela istrinya akhirnya menjatuhkan ibunya. Dan seorang istri harus lebih paham, mengerti bahwasannya orang tua harus lebih dihormati dan yang muda lebih untuk mengalah, yang lebih yang lebih muda lebih mengalah daripada yang yang tua dan beri uzur kepada ibu tersebut. Ingat bahwasanya kalau enggak ada ibu itu enggak ada suaminya. Ya tidak, suaminya keluar dari perut wanita yang dia jengkeli tersebut. Oleh kerana dia harus bersabar, ya berusaha menjalin, e, mengalahkan apa namanya egonya, berusaha menjalin hubungan yang baik dengan ibu mertuanya. Dan tidak menutup, sang suami harus menasihati, baik menasihati istrinya atau menasihati ibunya. Karena biasanya kesalahan yang timbul dari dua belah pihak, dari dua belah pihak tinggal berbeda antara konsentrasi kesalahannya ya, mana yang lebih banyak tapi biasanya dua-duanya salah biasanya ada kesalahan dari dua-duanya Ustaz bagaimana pendapat Ustaz tentang mimpi Habib Munzir yang bertemu dengan Rasulullah disandarkan dengan dalil bahwasanya Imam Al-Qurtubi pernah bersumpah mimpi bertemu dengan Nabi apakah hal tersebut benar mimpi bertemu dengan Nabi adalah perkara yang sangat mungkin dan datang dalam hadis-hadis yang sahih seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man ro'ani filma nami faqat ro'ani Fa'inna syaitana layata masalubi Dalam syaitan Bukhari Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi Maka sungguh dia telah melihatku Karena syaitan tidak bisa menuruni ru'aku Ini pendapat yang oleh yang, yang, karenanya Al-imam uh, al Tirmidzi al al al rahimahullah Dalam kitabnya uh, Syama'il Muhammadiyah ya, Beliau membahas juga tentang ini Setelah beliau Syama'il Muhammadiyah bercerita tentang sifat-sifat Nabi Baik sifat-sifat akhlak maupun sifat-sifat fisik Nabi bagaimana cara jalan Nabi, bagaimana rambut Nabi bagaimana apa namanya lebar dadanya Nabi, bagaimana tangannya bagaimana tulangnya Nabi dengan bagaimana wajah Nabi dengan sangat detail setelah itu beliau menyebutkan barang siapa yang mimpinya seperti ini sifat-sifat ini berarti mimpi bertemu dengan Nabi jadi barang siapa yang tidak sama dengan sifat-sifat ini berarti bukan Nabi, contohnya disebutkan Nabi SAW ketika meninggal dunia ubannya enggak ada tidak sampai 20 helai uban Nabi SAW Baik di rambutnya maupun di cengkotnya sangat sedikit. Ya, kalau orang saya mimpi ketemu Nabi Nabi, rambutnya putih, cengkotnya putih, itu bukan Nabi. Itu bukan, bukan Nabi. Itu salah berarti. Ya. Ini sering terjadi. Saya pernah ketemu orang mimpi ketemu dengan Nabi. Saya ketemu mimpi tiga kali. Hari pertama mimpi berkelai dengan setan. Hari kedua mimpi berkelai dengan setan. Hari ketiga mimpi, dengan setan. Hari, ketiga, mimpi dengan setan. Hari keempat ketemu Nabi. Ketemu orang -orang, nabi bagaimana? Nabi wajahnya bercahaya, nggak ada jenggotnya, bercahaya semua dagunya. Ah ini, ah itu nabi lain kalau gitu. <laughs> nabi palsu. Oleh kerana, tapi mimpi ketemuan nabi mungkin. Oleh kerana, di zaman para sahabat, kalau ada yang datang kepada Anas bin Malik mengatakan mimpi kepada nabi, itu para tabiin yang tidak pernah lihat nabi, mereka mimpi ketemu dengan nabi. Maka Anas mengatakan sifli maroait, sebutkan sifat orang yang kau lihat dalam mimpimu. Maka ada seorang mengatakan saya melihat Nabi sifatnya begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kata Anas, kalau kau lihat langsung Nabi, maka tidak mungkin kau sebutkan sifat yang lebih dari itu. Artinya memang benar kau melihat apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mimpi ketemu Nabi sangatlah mungkin, sangatlah mungkin. Yang jadi masalah kalau mengatakan melihat Nabi dalam keadaan nyata ini yang jadi masalah ini tidak benar kali. Ini ini diakui oleh sebagian orang-orang Sufiyah yang yang, yang yang ekstrim, ya. Dan ini banyak diakui seperti Ahmad Tijani, atau rekod Tijani yang mengatakan gurunya ketemu dengan Nabi bermuzakarah, ngobrol sama apa? Nabi S.W.T. seperti rekod hafiziah yang dia datang kepada kuburan Nabi terus tangan Nabi keluar dari apa? Kuburan maka dia pun menyalami kuburan tangan Nabi S.W.T. seperti contohnya guru Hijj yang ada di Banjarmasin yang saya sudah bantah dalam tulisan saya, tetapi dia mengatakan dia datang ke Madinah kemudian kuburan Nabi gonjang-gonjang, mau keluar Nabi. Mau keluar, kau harus goncang-goncang dulu kan? Tak mesti, kayak film karton aja. Terus Nabi keluar, Nabi keluar kan? Mau keluar itu baru-baru aja dia meninggal baru-baru aja. Amarnya guru Hijai ini baru meninggal baru-baru aja. Sekitar kejadian itu kira-kira kira-kira ya lima belas tahun dah atau sekitar gitu, tidak lebih dari 15 belas tahun. Dibilang Nabi keluar, terus Nabi pun mencium lutut dia. Subhanallah, nah, ini nah, sebenarnya tidak mungkin. Oleh karenanya Al Habib ibnu Hajar dalam Fatul Bari menyebutkan tidak mungkin orang ketemu dengan Nabi secara langsung. Nabi tidak mungkin keluar dari kuburan kecuali hari kiamat. Awal-ana awaloman yang syak aku adalah orang yang pertama kali kuburan apa dibuka akan untuk keluar Nabi saw. Yang pertama keluar dari kuburan siapa hari kiamat? Nabi saw. Selama belum hari kiamat Nabi tidak dalam dalam kuburan. Seperti Habib Mundir yang meyakini bahwasannya Nabi ruhnya lahir, Nabi ruhnya ikut dalam acara Maulid. Ini juga tidak berani berkorupat. Kenapa? Karena barang siapa mengaku ketemu Nabi dalam alam nyata, bukan dalam keadaan tidur. Maka dia menjadi sahabat Nabi. Menjadi sahabat Nabi. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Artinya kalau saya sekarang firanda ketemu Nabi. Nabi keluar dari kuburannya ketemu dengan saya ngobrol. Saya jadi sahabat. Saya bisa meriwayatkan hadis iya atau tidak? Dari anfulan-anfulan anfiranda. Dari anfulan-anfiranda. Kalau saya mendengar Rasulullah SAW berkata Bisa Jadi karena saya jadi sahabat Nabi Saya ketemu langsung dengan Nabi SAW Karena ini tidak benar Ini tidak benar Oleh orang-orang yang mengaku melihat Nabi secara langsung Ini tidak kurafat semuanya dan tidak tidak benar Mungkin dia lihat sesuatu tetapi itu bukan Nabi Atau sesuatu yang aku sebagai Nabi Kalau Nabi masih bisa keluar dari kuburannya Lantas buat apa para sahabat menangis Setelah Nabi meninggal dunia Enggak usah nangis Saya bisa ketemu kalian nanti Buat apa tatkala para sahabat terjadi khilaf Sampai terjadi bunuh-bunuhan kara-kara salah Karena ada provokator orang khawarid Terjadi khilaf kenapa mereka tidak datang ke kuburan Nabi Wahai Rasulullah kami khilaf Gimana yang benar Kan Nabi bisa keluar sebentar oh yang benar kamu bisa, ya? Kemudian tatkala musim Kemarau kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu Kemudian ber bertawasul Dengan pamannya Nabi Abbas Dengan mengatakan saya dulu bertawasul dengan Nabi Sekarang saya bertawasul dengan paman Nabi Kalau Nabi ternyata masih bisa keluar dari kuburannya dia ya, langsung aja ke Nabi. Begitu banyak kejadian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada seorang sahabat pun yang minta kekuburan Nabi, minta pendapat, musyawarah, semuanya enggak ada. Oleh karena dalam hadis yang mutawatir, dalam hadis yang mutawatir disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di akhir, di akhirat kelak ada orang-orang yang tatkala mau datang ke selaga Nabi, ke danau Nabi, maka dihalangi dan dibawa ke neraka jahanam. Maka ada yang mengatakan usaihi bi -usaihi. itu orang-orang saya kenal wahai ke ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahda suba'da. kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal dunia. Ini dalil yang sangat pasti bahwasanya setelah Nabi meninggal dunia dia tidak mengetahui yang terjadi setelahnya. Paham atau tidak? Demikian juga Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah Ketika Allah mengatakan, "A antakultalin nasi ittakhiduni wa ummi ilahan min dunillah?" Wahai Isa kata Allah, "Apakah kau pernah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan selain Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Isa mengatakan, "Tidak pernah ya Allah. Ingkum tu apa kalau saya pernah berkata, kau pasti tahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu Saya Waktu masih hidup bersama mereka, saya tahu apa yang mereka lakukan. Palamatawafaitani. Tatkala kau wafatkan saya, kau angkat angkat aku ke langit. Kuntar rohiba alaihim. Kau yang mengawasi mereka, wahai Allah subhanahuwataala. Ini dalil Nabi Isa mengatakan saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya meninggal. kau angkat saya? Yang tahu perbuatan mereka siapa? Engkau ya Allah. Kemudian datang orang sekarang mengatakan jangankan Nabi wali katanya tahu apa yang terjadi sekarang. Oleh kerana kita minta tolong kepada wali. Wai Abdul Qadir Jalim. Dia dengar. Nabi juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya setelah Nabi meninggal. Kalau Nabi masih bisa keluar, masih bisa ikut acara maulid. Masih bisa jalan-jalan. Ya berarti perubahan dunia ini Nabi tahu. Kami ketemu ngobrol sebentar. Ada apa berita sekarang di TV One? Ya? Bisa tanya. Karena Nabi tidak tahu. Menunjukkan. Beliau tidak tahu. Alayhi s.a.w. setelah meninggal dunia. Apa yang terjadi setelah setelah itu? Dalilnya jelas namun kita berbicara tentang masalah melihat Nabi dalam mimpi melihat dalam mimpi mungkin sekali mungkin sekali, dan itu adalah suatu kabar gembira namun seorang tidak perlu kemudian mampir pamer bahwa oh saya lihat Nabi, saya sering ketemu dengan Nabi, kamu gak pernah kan saya sering, oh, gue tak apa bicara-bicara gitu seakan-akan saya wali, kamu bukan hmm, perlu orang seperti itu hmm. tapi kalau dia menyampaikan kabar gembira, artinya bukan tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa ujub yang gak jadi masalah, Alhamdulillah tadi malam saya ketemu Nabi. Namun al-Imam rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah al, Syar al ulama besar mazhab Syafi'i ah mengatakan, sepakat ulama bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Bahkan kalau mimpi ketemu Nabi, Nabi ngomong sesuatu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa kalau ternyata mimpi ketemu Nabi dan perkataan Nabi dalam mimpi bisa dijadikan dalil atau hujah, berarti agama belum sempurna. Akan ada datang syariat-syariat yang baru dari karena ketemu dengan Nabi di dalam mimpi itu pun kalau ketemu Nabi bisa jadi bukan, kan? nabi. oleh karanya uh, Al-Imam Nawai mengatakan kalau seorang besok, besok puasa atau tidak kemudian hari tersebut ada orang yang mimpi dia mengatakan wahai Hakim, wahai Qaldi tadi malam saya ketemu dengan Nabi Nabi bilang besok satu Ramadan maka kata Imam Nawawi, ijma ulama sepakat ulama tidak boleh diterima perkataannya harus tetap rukyah lihat hilal Karena mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Mimpi hanya bisa dijadikan sebagai penguat. Ternyata kita lihat hilal, oh betul satu ramadhan, oh mungkin tadi malam benar. Tapi bukan dia dalil utama. Dia cuma sekitar penguat. Sebagai contoh, Habib Mundir mengatakan dalam mimpinya, dia ketemu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, kamu akan menyusul saya sebelum umurmu 40 tahun. Sebelum umurmu 40 tahun. Ternyata, Habib Mundir meninggal dunia setelah berumur lewat 40 tahun tahun. Berarti kan enggak benar mimpinya. Nabi bilang kamu sebelum 40 tahun akan nyul saya di surga. Ternyata dia meninggal dalam 40 40 tahun. Secara hijriah umurnya 41, secara masihiah, kalender kalender masihi, umurnya 40 tahun 7 bulan. Cuma saya menakjubkan waktu itu dia mengatakan Setelah itu, setelah dia terjaga dari mimpi, tiba-tiba datang malaikat Israel ingin mencabut nyawanya. Dia bilang, belum, belum. Diusirlah malaikat Israel. Ini khurafat ya, Iqbal. Khurafat. Khurafat. Bikin umat seperti ini, umat jadi bodoh. Tidak belajar, tidak anu. Mimpi, anu, mimpi, anu. Jadikan dalil dengan sisi-sisi seperti ini. Dia usir malaikat Israel. Waktu meninggal di kamar mandi, tidak bisa mengusir malaikat Israel Apakah seperti ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita membentengi diri tatkala kita sering dimasuki syubhat-syubhat dari orang mengaku benar. Ya, tidak usah dibaca syubhat-syubhat mereka. Ilmu tu apa kita ilmunya kurang ya, ilmunya kurang. Enggak perlu baca-baca syubhat, belajar aja yang benar ya. Yang macam-macam enggak -macam usah dibaca. Kalau sempat terpaksa masuk, tanyakan kepada ustaz. Aku pernah dengar dari teman anak ustaz, katanya anda pernah dengar dari teman anak katanya ada hadis qudsi yang artinya begini, jika umatku minta kaya niscaya aku miskinkan mereka. Dan jika umatku minta miskin niscaya aku kayakan dia. Berarti kalau minta kaya minta miskin. Ya Allah miskinkan saya nanti kaya, dalam mati mau kaya. Wallah lam ini hadis saya baru tahu juga. Ada hadis seperti ini. Hadis banyak tapi harus dicek sahih atau tidak, ya. Dari tapi dari teksnya ini seakan-akan dia lemah ya. seakan-akan tidak pernah dengar hadis seperti ini barang siapa tanyakan kepada temannya di mana riwayat hadis tersebut di mana riwayat hadis tersebut dan seorang tidak perlu minta kairan tidak minta miskin tapi seorang ya, minta keselamatan berlindung dari fitnah kemiskinan dan berlindung dari fitnah kekayaan Nabi SAW berdoa bika min fitnatil ghina min fitnatil fakar Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan dari fitnah kemiskinan. Karena kekayaan dan kemiskinan bukan ukuran keimanan seseorang. Bukan berarti orang kaya enggak beriman, bukan berarti juga orang miskin enggak beriman. Kalau orang kaya jadi donatur ya beriman benar, orang miskin jadi pencuri sama saja. Tetapi ukurannya adalah ketakwaan. Oleh karenanya berlindung dari fitnah kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadikan dia terjerumus dalam kemaksiatan. Demikian juga jangan sampai kekayaan menjerumuskan dia dalam kema kemaksiatan. Tetapi yang jelas kebanyakan penghuni surga orang miskin. Jangan khawatir. Kebanyakan penghuni surga apa? Orang miskin. Kenapa? Karena kenyataannya yang lebih menggoda adalah kekayaan. Orang diuji dengan kemiskinan masih bisa sabar. Tapi dengan diuji dengan kekayaan sangat tidak bisa bersabar. Innal insana la yatgho arahu istighna kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya manusia itu akan berbuat tujian, berbuat berlebih-lebihan. Kapan arroahusta ah kena? Tatkala dia melihat dirinya sudah kaya. oleh arahnya yang lebih banyak terjerumus dalam kemaksiatan orang-orang kaya. Dari situ makanya banyak kuhuni surga orang-orang miskin. Bahkan disebut dalam riwayat bahwasanya orang miskin di luar masuk surga 500 tahun daripada orang kaya. Dia orang kaya masih nonton orang miskin sudah masuk surga. Terus bagaimana Ustaz? Kata para ulama bahwasanya diluar masuknya tidak menjadikan li, belum tentu lebih tinggi daripada yang terlambat masuk. Orang kaya terlambat masuk karena dihisabnya panjang. Kalau enggak punya duit apa yang mau dihisab? Lewat semua. <guluh> Motor enggak punya, mobil enggak punya, laptop enggak punya, HP enggak punya, internet enggak punya, terus apa yang mau dihisab? Ya paling yang lainnya, mungkin gibahnya, mungkin sedekahnya, apa, zikirnya itu yang dihisab. Tapi kalau orang kaya hisapnya panjang Amalannya dihisap, panjang Mobilnya dihisap, motornya dihisap HPnya dihisap, istrinya empat dihisap semua Satu-satu Bagaimana kamu dengan istri pertama Bagaimana dengan istri kedua, hisap semua panjang Akhirnya apa? Terlambatlah dia masuk ke dalam Surga, tapi setelah dihisap ditotal nanti dilihat kalau ternyata dia kaya, tapi mobilnya buat apa? Buat dakwah ya Allah, uangnya buat bikin masjid ya Allah Akhirnya pahalanya tinggi ya Dia masuk surga lebih tinggi daripada si miskin tadi Jadi maksud saya Ulang menjelaskan seperti Ibn Hajar bahwasanya Terlambatnya masuk surga bukan berarti Lebih rendah kedudukannya, tidak mesti Tetapi karena hisapnya yang lama Tapi setelah itu nanti di total Siapa yang amalan solehnya lebih banyak Maka surganya lebih tinggi daripada Yang sedikit amalan solehnya mana yang lebih utama Ustaz? Membangun masjid, infak atau masjid, dengan infak satu sumur. Jadi, kalau bangun masjid tidak kuat uangnya, tidak cukup. Paling cuma beli satu meter petak di masjid. Atau buat sumur untuk masjid. Wah, lebih baik saya tidak tahu. Pak Tapi dua-duanya baik. Dua-duanya baik kalau tidak ada sumur masjid juga masjid susah, susah orang apa ber, berwudu masjid orang berwudu mudah-mudahan sumur itu juga dapat pahala masjid karena masjid tidak sempurna kecuali dengan adanya sumur masjid tidak akan sempurna berjalan dengan baik kecuali ada apa ada sumurnya ada WC-nya ada semuanya meskipun dia tidak digunakan untuk salat ya, meskipun dia di, tidak digunakan untuk untuk salat tapi dia merupakan kelengkapan masjid yang dalam kaidah malaitimul wajibu ila bihi fa huwa wajib suatu yang tidak wajib disertai dengan suatu yang lain maka yang lain juga ikut hukumnya wajib dan para ulama mengatakan al-umur bi maqasidiha perkara-perkara tergantung tujuannya tatkala kita bangun sumur karena untuk kepentingan masjid mudah-mudahan kita dapat pahala seperti pahala berinfak di masjid meskipun tidak digunakan untuk salat tetapi dia digunakan untuk orang yang mau apa? mau no salat intinya dua-duanya baik lihat mana yang dibutuhkan ya, kalau masjidnya sudah jalan tetapi sumurnya belum ada ya buat sumur dulu Masalah totalan urusan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau masjidnya belum Tidak bisa jalan kecuali setelah harus ada sumbangan Masjid ya kita masjid dulu Jadikan dulu masjidnya Apakah hidup bahagia itu Juga dapat diraih berupa Tanpa keikhlasan Kehidupan bahagia jika tanpa keikhlasan Tanpa keimanan Kehidupan sebagaimana orang-orang Kafir, Kebahagiaan yang semu, yang nampak mereka bersenang-senang Sebagaimana kita lihat para artis mereka bersenang-senang Tapi hidup mereka penuh dengan penderitaan Cek cok sama suami Anak-anaknya amburadul ya. Anaknya ada yang morfinis ya. Seperti itu kehidupannya seakan-akan Menyenangkan dia ketawa ketiwi kesana sini ya. Sampai akhirnya ada yang bunuh diri ya. Seperti itu Hidup dengan penderitaan Meskipun kita cuma melihat akhirnya Tapi hati tempatnya di hati Kapan dia, kita tahu dia sedih atau tidak tatkala sedang bersendirian? Bahagia atau tidak? Dia hanya bisa bahagia dengan bahagia sementara tatkala kumpul dengan teman-temannya ketawa-ketawa atau minum-minum bir. Dia bahagia pada itu. Bahagia maksiat kalau enggak ada lezatnya, enggak ada orang bermaksiat. Kalau maksiat itu enggak ada kelezatannya. enggak ada orang bermaksiat karena maksiat itu lezatnya orang bermaksiat dan tatkala dia bermaksiat dia merasakan kebahagiaan itu kelezatan. Tetapi cuma sementara setelah itu selesai maksiatnya dia akan menderita hatinya. Orang yang tidak ikhlas juga demikian ya, mungkin dia mungkin dipuji orang, dia anu dia bahagia. Tapi setelah pujian tersebut akan datang kesengsaraan. Bahwas anak pernah baca ustaz, bahwasanya berjimak dengan budak yang kita miliki boleh tanpa dinikahi. <laughs> Ada budak ke sekarang? Iya <laughs> boleh kalau budak kita ya boleh. Apa mengatakan illama malakat aymanuk. Kecuali apa namanya? Alulazimah lih furu jihafizun, ilah apa? Ilah azwajum, awam malaikat, aimanuhum. Kecuali istri-istri mereka, orang-orang yang menjaga kemuluan mereka, kecuali pada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Jadi kalau seorang punya budak wanita boleh dia berhubungan dengan budak wanita tersebut itu milik dia. Boleh, meskipun tidak tidak nikah. Meskipun tidak, jika. Tapi sekarang nggak ada budak. Kalau mau budak, mungkin terjadi kalau terjadi peperangan. Misalnya Islam Indonesia perang sama Amerika, misalnya Amerika kalah. Jadi itu budak semua itu, budak-budak perempuan bisa. Pernah kejadian waktu kejadian perang antara Afghanistan dengan Rusia. Sebagian apa namanya? Teman-teman kita menjadikan budak. laki lakinya dan perempuannya jadi budak. Tetapi ya, budaknya bandel-bandel. <tid> tidak ada mental budak. <tid> Dengar cerita teman-teman seperti itu. Artinya kaburlah macam-macamlah. Repot. Beda zaman-zaman dahulu. Sudah seperti ada sistem perbudakan. Sehingga begitu jadi budak. Dia tidak tinggal ngikuti budak-budak yang lain. Nah, sekarang agak sulit. Memang ya. tidak... Dan tidak saya lihat tidak ada yang menerapkan ada perbudakan sekarang Islam sendiri menganjurkan untuk apa pembebasan budak. Jadi Islam bukanlah syariat yang ee, menganjurkan perbudakan tidak. Islam datang tertaklal perbudakan itu ada dan itu sudah ada sejak zaman Romawi sejak zaman zaman agama sebelumnya sudah ada perbudakan. Datang Islam melihat perbudakan itu ada dan memacu untuk pembebasan budak. Oleh karenanya setiap orang yang berbuat kesalahan sering di syaratnya harus membebaskan budak. Dan membebaskan budak, pahalanya sekian sekian sekian dianjurkan oleh Islam untuk membebaskan budak. Pertanyaannya, mungkinkah kasus TKW yang diperkosa katanya di Arab Sana karena orang Arab menganggap TKW sebagai budak ini tidak benar? Ini orang Arab bahlul yang seperti kejadiannya memang ada. Ya. Artinya, uh, saya sering menghadapi kasus di Madinah. Kasus apa? ...kasus di mahkamah. Dan memang kenyataannya... ...karena pekerja wanita semuanya dari Indonesia. Sehingga kasus yang saya hadapi... ...kebanyakan kasus persinahan. Dan yang saya hadapi... ...kasus persinahan sama orang Arab... ...hanya sedikit kebanyakannya... ...sama orang Bangladesh, Pakistan, sama... ...Indonesia. Wanitanya Indonesia, laki-lakinya bisa ganti-ganti. Ini karena memang... ...ini kadang sampai teman-teman... ...gak mau menerjemahkan karena malu. Selalu Indonesia, perempuan Indonesia yang jadi untuk perkosaan per ya seringnya bukan pemerkosaan seringnya suka sama suka sama suka. Dan kalau kita pulang juga terkadang di pesawat kita dengar para TKW membanggakan punya pacar dari orang luar negeri. Jadi kasus perkosaan tidak banyak yang sering terjadi perzinahan. suka sama suka. Ini kasus yang saya hadapi apa? di mahkamah, di pengadilan saya tidak pernah menghadapi kasus perkosaan. Yang saya hadapi selalu kasus apa? perzinahan. Dan kebanyakan saya hadapi bukan kasus dengan orang Arab Tapi selain orang Arab Dan namanya fitnah Ya, Bagaimana seorang wanita yang mungkin kerja di ini Kemudian pakaiannya mungkin apa Kurang ini Kemudian dengan laki-laki Bagaimana tidak tidak terjadi Persinahan Tidak terjadi persinahan Pernah satu kejadian kasus Jadi ini rame diri waktu itu Ada seorang Masya Allah seorang wanita pekerja Dia ingin diperkosa sama majikannya kalau tidak orang Arab maka kemudian dikejar wanita itu keluar lari ke atas rumah lantai berapa dikejar terus lelaki ini menyangka wanita ini akan sudah dia enggak bisa lari lagi karena sudah di Penghujung ternyata dia lempar melompatkan dirinya meninggal dunia tidak ada yang tahu kalau dikira dia mungkin stres atau apa tapi lelaki ini mengaku bahasnya dia meninggal gara-gara saya dia laporkan diri bahasnya ini dia merasa berdosa dia tidak sangka kalau dia bakalan apa? membunuh dirinya untuk menjaga kehormatannya. Namun eh, saya tidak pernah dengar seorang Arab pun menyangka wanita itu budak enggak ada. Itu isu saja. Itu enggak benar. Itu enggak benar. Dan tidak pernah dianggap sebagai budak. Oleh karenanya digaji kalau sudah waktunya pulang. Kalau budak enggak, budak budak milik. Milik bisa dijual seperti barang dijual beli kan. Oleh karenanya isu seperti itu isu yang tidak tidak benar. Ustaz apakah ada usaha dari ustaz-ustaz kita mendekati pemerintah untuk beratas perdukunan dengan acara-acara keserikan yang tersebar Insya Allah ustaz-ustaz ada pendekatan Pendekatan kepada pihak-pihak yang pemerintahan Insya Allah kita husnudkan -husn kepada ustaz-ustaz kita ada pertemuan-pertemuan khusus itu ada Alhamdulillah ya. Istri saya berprofesi sebagai dosen teknik mahasiswa Mahasiswanya banyak laki-laki Sebagai memimpin skripsi mahasiswanya sering ke rumah sendiri berkonsultasi dengan istri Kadang saya tidak ada di rumah, kadang ada saya Tapi saya tidak mendampingi duduk Sebelah istri Apakah saya berdosa membiarkan keadaan begini? Ya berdosa, tidak punya rasa cemburu Ini suami yang tidak punya rasa cemburu Dampingi istrinya Dampingi istrinya Dia minimal satu ruangan Minimal satu ruangan Jadi dia tidak berdua-duaan Minimal satu, tidak mesti duduk berdamping gitu, Tapi apa namanya Laki-lakinya berjarak Mungkin ngobrol di mana di ruang tamu. Tapi suaminya harus hadir di situ. Penting dalam satu. Ada pun biarkan dia pergi. Kemudian. Ee, istrinya berdua-duaan dengan mahasiswa ini. Dia tidak boleh. Laki-laki yang tidak punya malu seperti ini. Mana rasa malunya. Ustaz bagaimana hukumnya seorang istri mencari uang untuk jajan anaknya? Boleh cari uang dengan cara yang halal. Ya, cari uang dengan cara yang yang halal. Yang, yang masih bisa menjaga. Ee, menutup auratnya. Ya, masih bisa. Dan... Betul dia jualan, misalnya jualan makanan misalnya atau sesuatu yang eh, boleh. Intinya tidak melanggar hukum syari' maka seorang wanita boleh membantu suaminya, ya kalau diizinkan oleh suaminya. Jualan pakaian, jualan baju. Banyak orang mengatakan salafi tidak mau berjihad perang. Apa itu benar tidak benar? Teman-teman yang berjihad di Suria, saya tahu orang-orang salafi. Bahkan saya ngobrol dengan mereka beberapa awal-awal terjadi jihad. Saya sempat ngobrol dengan mereka melalui apa? Melalui internet dan mereka mengatakan saya, kami tidak malu-malu. Ya sih, kita semua salafi dan kita berjiad. Tidak seorang pun dari kami yang tak kalah solat subuh tidak ada. yang Kita selalu berjamaah. Selalu berjamaah. Tidak ada dari tentara kami yang tidak solat subuh ber, berjamaah. Jadi ya, itu tidak benar ada tinggal kondisinya saya melihat maslahat dan kemolotatan. Ustaz saya bekerja sebagai tukang ojek. Sementara yang saya bawa tidak lepas membawa wanita. Bagaimana hukumnya tidak boleh? Laki-laki aja -laki yang dibawa. Tulis ojek khusus laki. Napa? Nah, Coba tulis saja Ojek khusus apa? Laki. Nampak ya, perempuan tak boleh. Bagaimana dulu perempuan di Pulau Mili mana? Tulis di belakang ojek khusus apa? Laki. Nampak orang saya malu-malu. Insyaallah Allah, Allah kasih rezeki. Ustadz jika kita menampakkan amalan untuk membahagiakan orang lain, apakah dapat dikatakan ikhlas? Misalnya datang ke kajian tapi ada sedikit niat untuk dilihat oleh ustad, agar ustad senang. Menyenangkan ustad banyak ya, datang amplopnya tebal juga setangguh. Ada-ada aja. Ini boleh insyaallah. Jadi datang niatnya bukan mencari perhatian ustad tapi agar ustadnya semangat berdakwah, niatnya tidak putus tapi langsung kepada Allah, faham ini dengan saya contoh seorang kerja dia kerja niatnya untuk apa? ibunya ini kan tidak putus, kenapa dia kasih ibunya buat kepada agar atas perintah siapa? Allah subhanahu wa Taala. dengan menyenangkan ustaz, maka ustaz semangat berdakwah dan dakwah bisa berjalan ini berarti kembali kepada siapa? Allah jadi niatnya tidak putus Paham maksud saya? niatnya tidak putus semata-mata untuk mencari keredoan ustaz bukan, tetapi niatnya agar ustaz rido dan semangat berdakwah dia hadir ini dapat pahala malah ada niat ganda dalam apa satu Amalan insya Allah Ustaz orang-orang yang tahu ilmu Islam Namun dia melanggar ketentuan syari' Seperti berbohong, tidak amanah Bagaimana keadaan orang ini di akhirat nanti ya, Semuanya dosa, semuanya akan ditimbang Kita tahu seorang muslim tidak selamat dari dosa Dan dosa itu bertingkat-tingkat Ada dosa besar, ada dosa kecil dusta dosa besar fujur. Ya. Semua dosa itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan fajir Bukan al-fakjur Yahdi Ilanak dan bahwasanya kefajiran mengantarkan kepada neraka jahannam. Masing-masing ada jenis hukumannya. Allah Alam kita tidak tahu bagaimana hukumannya. Yang jelas orang yang meninggal dunia jadi akhirat akan ditimbang antara kebaikan dengan keburukannya. Kalau kebaikannya lebih berat, dia selamat. Tapi kalau keburukannya lebih buruk, maka dia akan terancam dengan neraka jahannam. Jangan sampai orang mengatakan saya sudah di atas manhajala. Tapi kemudian dia dusta. Eh. Kemudian kalau dusta, saya selamat pasti. Ya, nggak ada seperti itu. Ya eh, kalau dusta, dusta. Hukumannya oh, di akhirat nanti kelak. Apakah kalau sudah punya di atas mana salah, pasti masuk surga, tidak akan disiksa? Nggak ada dalilnya. Oleh kerana Syaikhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan dalil mutawatir menunjukkan ada ahli tauhid yang masuk dalam neraka jahanam. Jadi terlalu banyak menunjukkan ada ahli Tauhid yang disiksa dulu di neraka Jahannam. Karena ketingkat Tauhid bertingkat-tingkat. Orang yang Tauhidnya tinggi tidak akan berbohong. Kalau dia Tauhidnya mengaji mengaku sebagai penampilannya oke. Okay. Kemudian dia berjenggot, kemudian anu penampilannya. Tapi dia berbohong berarti Tauhidnya masih belum belum beres. Tidak ada realisasi dari Tauhidnya. Tidak ada penerapan dari manhaj yang benar. Allah mengatakan Inna ladina amwalan amwalal yatama zulman Inna ma fi ibtunehim nara Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim Sungguhnya dia masukkan api dalam perutnya ini bahaya Meskipun dia salat, Meskipun diterancam dengan azab neraka jahanam tersebut Ohi hwanifilah zaneyullahi yakum Ya kita berusaha mengikuti manhaj salaf secara kafah baik dari sisi aqidah baik dari sisi ibadah baik dari sisi akhlak Jadilah seorang yang benar, yang berakhlak mulia, yang beribadah rajin sering ke masjid. Dan berakhlak mulia, jujur tidak berdusta. Saya pernah membaca bahwa di dunia ini ada surga. Dan barang siapa tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga di akhirat. Surga tersebut bukan berarti ada taman kemudian di Tidak, tapi surga dunia adalah kebahagiaan apa di dunia. Karena orang yang beriman pasti dia bahagia di dunia. dan orang yang sudah merasakan kebahagiaan dunia, itulah surga dunia. Dia pasti akan merasakan kebahagiaan apa. Di akhirat, Bagaimana saya jelaskan tadi di awal pengajian. Ustaz bagaimana cara mempertahankan keimanan ini? Karena kadang-kadang masih tergoda untuk berbuat kemaksiatan. Banyak doa, Nabi sering berdoa ya mukalibalku, besabitkall bi aladi ini. Ya Allah, yang boleh balikan hati manusia, tetapkanlah agamamu, tetapkanlah aku di atas hatiku di atas agamamu. Ini doa diucapkan dengan ketulusan. Demi Allah, ikhwan, tidak ada yang bisa menjamin dia bisa bertahan di hadapan kemaksiatan. Tidak Ada yang bisa jamin? Kalau Allah tidak menjaga kita, tidak mungkin kita bisa terjaga. Nabi Yusuf alaihissalam salam tatkala digoda sama Zulaikha, dia kabur. Kabur, khawatir apa? Akan terjerumus di dia digoda terus wanita cantik, mending kabur. Tatkala Ka'ab bin Malik dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ikut perang Tabuk, maka datang surat dari orang kafir. Mengatakan saya dengar kau telah ditinggalkan oleh sahabat, maka kemarilah. Maka dia baca kemudian dia robek atau dia bakar. Karena, bisa jadi imannya suatu saat apa goyang akhirnya daripada ditinggal, mending saya pergi ke tempat yang lain. Oleh karenanya diantara hal yang paling penting untuk menjaga istiqomah kita jauhi sebab-sebab kemaksiatan. Kalau seorang ternyata tidak mampu bersendirian di kamar di hadapan internet, kira-kira dia bakalan macam-macam melihat-lihat. -macam jangan memposisikan dirinya seperti posisi tersebut. Jangan posisikan dirinya dengan posisi kalau dia tahu bahwasanya dia tidak, dia kalau kesana bakalan nonton yang apa, bakalan melihat orang-orang yang buka orang, maka jangan kesana. Sudah tahu kalau ke mall matanya jelalatan, tetap aja ke mall. Ngapain lagi Nazor? Cari istri Jadi istri di mall. Jadi jauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan orang kepada Kalau dia tahu dia tidak kuat dalam pintu maksiat tersebut Maka jauhi pintu tersebut Jangan dia malah masuki Dia akan terjerumus Kita disuruh menjauhi sebab-sebab kemaksiatan Bukan mendatangi dengan PD saya bisa terjaga Tidak kita tidak terjamin Sudah mudur ya Bagaimana kita menjabarkan kepada saudara kita bahwa rokok itu haram? Rokok <guk> ini haram sudah sering saya jelasin Rokok itu haram kita bilang eh, sepakat bahwasannya rokok itu haram. Para dokter juga menyatakan dalam rokok itu banyak racunnya, ya. meskipun dokternya juga merokok. Kemudian pemerintah juga sudah tulis ya apa namanya peringatan rokok, bahwasanya rokok bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan impotensi, bisa... <guk> itu apa tidak menjadikan haram? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan لا بorrar walaziror tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain dan itu dua-duanya tercakup dalam rokok rokok memberi kemudaratan dalam diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain orang kalau merokok orang lain baca baca tu dia tidak peduli saya termasuk orang kalau di samping saya bawa rokok saya batalkan solat saya batalkan solat saya cari tempat lain karena konsentrasi buyar nak bisa dan itu boleh. Sebagaimana orang kalau tak kalau berasa buang air tidak kuat Dia boleh batalkan dan wajib dia batalkan Untuk dia buang air kembali lagi agar konsentrasi Karena al-qimus sholat adalah zikri Sholat itu dikerjakan untuk mengingat Allah Tak kalau dia konsentrasi apa, Bau asbak ya yang tidak kuat Keluar Terus orang yang merokok itu Dihilangkan rasa malunya Mikirkan diri sendiri tidak berikir orang lain Dia merokok ada anak kecil samping dia Batu-batu dia tidak peduli Yang penting dia enjoy yang lain batu-batu tidak jadi masalah Ini benar tidak punya malu Bahkan saya pernah tegur orang, mas jangan merokok. Ya kamu yang pindah, <risas> pindah anak kecil di sini Terus pindah. Kamu nan cuek aja, enggak peduli, ngebul ngebul enggak peduli. Oleh karenanya rokok memodorotkan diri sendiri dan modorotkan apa orang orang lain. Dan kita tahu bahwasanya kita ditanya oleh Allah dipertimite pertanggungjawab dengan harta dan tubuh kita. Tubuh kita tidak boleh kita rusaki. tidak boleh kita lukai, barang siapa yang melukai tubuhnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai bunuh diri barang siapa yang buang-buang uangnya juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak dalil akan keharamannya roh, akan tapi waktu sudah habis, insyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang lain wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh